Melancolie. Un vânt răzleț își șterge lacrimile reci pe geamuri. Plouă. Tristeți nedeslușite în vin, dar toată durerea ce-o simt, nu simt în mine, în inimă, în piept, ci în picuri de ploaie care curg. Și altoită pe ființa mea, imensa lume, cu toamna și cu seara ei, Mă doare ca o rană. Spre munți trec nori cu ugerele pline și plouă.